ויאמר אלי, בואו ראה את התועבות הרעות אשר הם עושים פה. ואבוא ואראה, והנה כל תבנית רמס ובהמה שקץ וכל גילו לבית ישראל מחוקה על הקיר סביב סביב. ושבעים איש מזקני בית ישראל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 ויאמר אלי, עוד תשוב תראה תועבות גדולות אשר המה עושים. ויאמר אלי אל פתח שער בית אדוני אשר על הצפונה, והנה שם הנשים יושבות, מבכות את התמוז. ויאמר אלי, הראית בן אדם? עוד תשוב תראה תועבות גדולות מאלה. וייבא אותי אל חצר בית אדוני הפנימית, והנה פתח היכל אדוני בין העולם ובין המזבח, כעשרים וחמישה איש, אחוריהם אל היכל אדוני, ופניהם קדמה, והמה משתחוותם קדמה לשמש. ויאמר אלי, הראית בן אדם? הנקל לבית יהודה מעשות את התועבות אשר עשו פה, כי מלאו את הארץ חמס, וישובו להכעיסני? והינם שולחים את הזמורה אל אפם, וגם אני אעשה בחמה, לא תחוס עיני ולא אחמול, וקרעו באוזני קול גדול ולא אשמע אותם.